Я переконаний, що більшість із них є хворими або причинними. Може, тут якась секта засідала? Деколи мені страшно самому спати в цій квартирі. Недобре відчуваю, недобре. Тут багато залишилося від колишньої господині, баби Магди. Це ніби сонне царство статики, де час настільки постарив, що майже непомітно його руху. День і ніч – лише зміни зовнішнього світу, які мляво вторгаються в приміщення. Тьмяні, плямисті, вицвілі шпалери від одного виду, яких може початися мігреновий настрій, які я ніяк не візьмуся пообривати і наклеїти нові, запилена сіра стеля, яка благає, щоб її гарно побілили, десятиліттями вичовганий скрипучий паркет – старий чорний гарнітур, котрий до інтер'єру ще більше додає понурості, навіть допотопний телефонний апарат із обірваними дротами, а головне – невблаганний густий запах затхлості, нудьги і приреченості, все, що я придбав разом зі стінами у баби Магди. Коли нарешті вдалося продати свою трьохкімнатну квартиру в місті свого дитинства – яку матір чудом отримала на початку перебудови, тоді було модно боротися з чиновниками та народними депутатами і роздавати блага народу, то грошей на силу вистачило на це помешкання, а про капітальний ремонт через жалюгідну викладацьку зарплату доводиться постійно забувати. Не можу забути один епізод, пов'язаний з чорним дубовим столом, обтягнутим зеленим сукном. На поверхні сукно було витерте нерівномірно, лише в кількох місцях, плями яких у сукупності витворювали своєрідну піраміду. Помітні колоподібні западинки, мабуть у цих точках стояли й важкі предмети, підсвічники або щось інше. Юра в день мого переїзду механічно відкрив дверцята до внутрішніх шухляд столу, і звідтіля вискочив пацюк, який прошмигнув по моїй лівій нозі і побіг одразу в коридор. Юра від страху аж викрикнув, а я стояв, ніби вкопаний. Пацюк безслідно зник. Ми шукали його в коридорі, в кухні, у ванні. Мабуть, у квартирі є величенька діра, через яку пацюк дременув у своє невідоме пацюче царство. Вражений видовищем Юра почав переповідати мені свій дитячий роман про пацюків, які захопили сусідні королівства, королівства інших звірів, витворивши потужну пацючу імперію. Коли я згадую пацюка, досі відчуваю, як тілом бігають мурашки. Мені здається, що рано чи пізно пацюк повернеться. Треба робити генеральний ремонт помешкання, міняти підлогу, вирівнювати стіни, замурувати всі діри і щелини. Але нема грошей. Ти горнулася, і я відчував твій смуток. Мовчки цілувалися, незважаючи на пасажирів з першого метро, а потім 12-го тролейбусу. Я знаю все це, як маленька гавань в океані дошкольної зими, ми затиснуті холодом у тихій привітні стіни моєї квартири, ми, хто позбувся вчорашніх клопотів і думок про завтрашній день тривог і болю, який чекає попереду, твої сині довірливі оченята, що зігрівають душу, Пелюстки усіх квітів світу вкривають нашу легку дорогу до спокою, ложе нашої тиші наповнене запахами весни, тепло-літа, щедрої осені, зимової свіжості. Світлі тіні птахів створюють стіни для нашої тимчасової оселі, лагідні білі хмарини колдрою вкривають наші тремтливі тіла, ми втрачаємо рівновагу і тіла немов пір'їни, не доручаємо повітряні колисці». Після легкої вечері ми курили на балконі, я накинув тобі на плечі свого кожуха. Ми дивилися на темний і мовчазний Голосівський парк, укритий білим покровом, на нічні будинки, які виднілися, ніби нічні кораблі в темно-сірій і млі, на його поверхні. Я розповідав тобі про тебе своїм мовчанням. Ого! Це я, сказано, наче поет, зігрівав у своїх обіймах повільно й обережно обціловував кожен сантиметр твоєї шиї.